Szeretettel köszöntelek minnyájatokat! Szervusztak, kedves kis barátain. Egy szombati napon, déli időben, mi harmadikos kis elszomorodva olvastunk egy hirdetményt törpeháza főterecskéjén. Az állt rajta, hogy aznap délután előadást tart egy bűvész a völgybeli falucskában, eltüntet egy ember. Igen ám, de abban az esztendőben délután jártunk tanításra a törpeházi iskolába. Egyik társunk azonban, a nagyhangú neve nincs, gondolt egyet, néhány perc múlva tanítunk előtt, mosolygó bácsi előtt álltunk, és neve nincs, így szólt. A múltkor, amikor jól viselkedtünk, megtetszett igémi, hogy teljesíteni tetszik egy kérésünket. Azt kérjük, hogy ma délután ne legyen tanítás. Meg szeretnénk nézni a bűvészt. Lehetne ezt tanulmányi kirándulás is. Mosolygó, bácsi elmosolyodott. Ilyesmiért nem maradhat el a tanítás. A fortély, amelyen az eltüntetés alapszik, nem tananyag. De minket akkor is érdekel. Tartozik is vele mosolygós bácsi, hogy teljesítse egy kérésinket, De nem bármilyen kérésteket. A fortét pedig magam is megmutathatom nektek. Majd megcsináljuk fadobozból a bűvész színpadot. Neve nincs most, hosszasan hallgatott. Aztán nagy elcámással így szólt. Mi mégis inkább a bűvész néznénk meg. Ott szeretnénk kilesni a fortét. Ne tessék majd haragudni ránk, ha nem lennénk ott délután az iskolában. Azt hittük, összeszígy a mosolygós bácsi, de most is csak mosolygott. Hogy ne legyetek ott, az éppen olyan lehetetlen, mint eltüntetni egy embert. Miután kijöttünk házaskájából, neve nincs, magukhoz vezetett minket, levelet írt egy rajzlapra, felolvasta nekünk. Kedves mosolygós bácsi, ne tessék minket rosszaknak gondolni, amiért üres a tanterem. Jogunk volt elmenni, mosolygós bácsi a hibás, nem tartotta meg az ígéretét. Szerető és tisztelő tanítványai döbben behallgattunk, de ugyanakkor láttam az arcokon, hogy büszkék is voltunk rá, hogy ilyen nagy eseménynek vagyunk cselekvő részesei. A kicsiny kerekfejű diócska azonban megszólalt, ez a levél rosszul fog esni Mosolygós bácsinak. De neve nincs, csak legyintett. Aláírta a nevét, aztán Bérci-Bercinek nyújtotta a tollat. Ő utána én írtam alá, aztán pici szemű, napraforgó, polyáca, meg körte törpe. Diócska ellenben így szólt. Azt mondta Mosolygós bácsi, lehetetlen, hogy ne legyünk ott az iskolában. Akkor hát okosabb. Ha meg se próbálok lemenni a bűvészhez. Neven nincs az arcába kiáltott. Áruló, soha többet nem szólunk hozzád, egy szót se. Diócska szomorkásan mosolygott. Hát, akkor szervusztok, és elment. Ebéd után a tanterem ajtajára tűztük a levelet, és lementünk a völgybe a falu végé rétre. Ott állt a bűvész sátra. Megbeszéltük, hogy bemenetel előtt körüljárjuk, kilessük a fortéit. Abban a pillanatban azonban, amikor odaértünk, megkondult a toronyóra. Elütötte a háromnegyed hármat, mi pedig megálltunk, egymásra néztünk, és pici szemű így szólt. Most indul mosolyogós bácsi a házából az iskolába. Neve nincs ráförmet. Tudjuk, hogy most indul. Minek most ezt emlegetni? forgó elközben már a pénztárhoz lépett, és mentünk minnyáján utána. Bérci Berci ezt murmogta. Okosabb is minél előbb bemenni. Az előadás után is leskelődhetünk. Miután megálltunk elől a sötét színpadocska közelében, mert padok nem voltak, miután beszélgettünk a már bent lévő falubeli nénikkel meg bácsikkal, nézegetni kezdtük – főként neve nincs buzdítása következtében – a sötét, függöny nélküli színpadocskát. De megkondult ekközben ismét a toronyóra, elütött a hármat, és körte-törpe nyugtalan hangon ezt mondta – most látja meg mosolygós bácsi a levelet. Nekem azonban eszembe jutott valami, és ki is mondtam. Nem látja meg. Levette azt diócska, hogy ne essék rosszul mosolygós bácsinak. Nebe nincs most én rám förmett. Nem meri levenni, amit én tűztem oda. De a többiek nekem adtak igazat. De leveszi? Már le is vette? Amikor negyed négyet ütött az óra, polyáca ezzel fordult hozzánk. Mit gondoltok? Megtartja a tanítást mosolygós bácsi annak az egyszemdiócskának? Körte törpe, mint aki már gondolkozott, ezen tüstént válaszolt. Megtartja, még felelteti is mindenből, kitűnőre, jutalmul, amiért nem jött velünk. Miután elütötte az óra a félnégyet is, ekkor már zsúfolva volt a sátor, a színpad hirtelen kivilágosodott. Keszkeny és mély volt, mint valami kapuai és semmi más nem állt a háttér előtt, csak egy szék. A bűvész a pénztár felöljött be a nézőtérre, és felkért valakit a közönségből, jelentkezzék eltüntetésre. Nográdi bácsi, a fuvaros jelentkezett. Kivezették oldalt a sátorból, és néhány másodperc múlva Megláttuk őt a színpadocska mélyén. Leült a székre. A bűvész meg ezt kiáltotta. Hókusz, fókusz, ale, hopp! És amikor kimondta a hoppot, elsötítült a színpadocska. De szinte ugyanabban a pillanatban ki is világosodott. De ekkor már üres volt a szék. Mondta ismét a bűvész, Fókusz, fókusz, alej, hopp, egy pillant sötétség, és megint ott ült a széken, Nógrádi bácsi. Ámultam, bámultam. A toronyóra azonban ütni kezdte a háromnegyed négyet, és az ámulással egyszerre eszembe jutott, hogy ilyenkor szokott szünetet adni, mosolygós bácsi. Nézte a színpadot, Bérci, Bérci is, de oda is hajolt hozzánk. Mit gondoltok? Diócska most egyedül szaladgál az utvaron? Bolyáca meg azt mondta. Nem szaladgál. Már felelt mindenből, és most együtt elmennek. Megcsinálja a mosolygós bácsi Diócskának a színpadot. Neve nincs haragosan tekintett ránk, és elárulta, hogy már ő is gondolkozott ezen. Mert kijelentette, doboz királyhoz mennek majd nem kiáltva mondtuk, mindannyian. Hát persze, magától értetődőnek láttuk, hogy figyelmeztette Diocska mosolygós bácsit, a legkönnyebben a dobozgyűjtő kis törpénél, dobozkirálynál állíthatják össze a színpadocskát. Ekközben egy falubeli kisfiú, Füleki Jansi foglalta el Nógrádi bácsi helyét. A bűvész meg átváltoztatta jansi majmocskává, aztán a majmocskát. Vista Jancsivá! Amikor a sátorból kievet minnyáján egyszerre tekintettünk fel törpeháza felé, nyilvánvalóvá lett, hogy egyikünknek sincs kedve kukucskálással, fortéleséssel tölteni az időt. A gyorsaság meg, amellyel megindultunk fölfelé, azt a közös szándékot is tudatta velünk, minél előbb bocsánatot akarunk kérni mosolygós bácsitól. Egyenesen, Dobos királyékhoz mentünk. Már a kertbe is kihallottuk a besötétített szobából Mosolygós bácsi magyarázó beszédét. A színpadocska az asztalon állt, és két gyertyavég égett benne egy-egy rejtett rekeszben. Mosolygós bácsi ránk tekintett, mi meg szinte egyszerre mondtuk. Ne tessék haragudni, hogy nem voltunk ott az iskolában. Elmosolyodott. Hát ne beszéljetek csacsiságokat, de is nem voltatok ott. Összenéztünk. Úgy látszik, annyira haragszik, hogy megvetése jeléül beszélni se akar arról, amit tettünk. Neve nincs, el is vörösödött, és így szólt. Tessék megbocsátani, amit a levélben írtam. Most már én is megszólaltam. Azt nem olvastam a solygós bácsi, Diócska levette. Mosolygós bácsi Diócskára nézett. Hát miért vetted le? De pici sem válaszolt Diócska helyett. Azért vette le, hogy ne esik rosszul Mosolygós bácsinak. Mosolygós bácsi megint elmosolyodott. Na lám, hát tudtok ti mindent, ami az iskolában történt. Hát miért mondjátok, hogy nem voltatok ott? Most már körte törpe is megszólalt. Annyit biztosan tudunk, hogy Diócska mindenből felelt, és csupa kitűnőt kapott. Mosolygó bácsi csodálkozott. Minek ezt emlegetni? Ott voltatok, hát tudjátok. Ha nem lettetek volna ott, azt se tudtátok volna, hogy Dobos királynál találtok meg. Ekkor neve nincs kiáltott fel. Diócska figyelmeztette Mosolygós bácsit Dobos királyra. Hát persze, hogy ő. Ezt is jól tudjátok, de hiszen meg is mondtam én délben, Lehetetlen, hogy ne legyetek ott. Most már neve nincs is elmosolyodott. Köszönjük, hogy nem tetszik haragudni, amiért lent voltunk. Mosolygos, bási, rábámul. Hát mégis azt hiszed, hogy rend voltatok, mondhat el akkor a fortéit. Neve nincs olyan bamba arcot vágott, hogy nevetésben törtünk ki. Nevetett diócska is. Ha lent lettetek volna, tudnátok a fortét. Nem nehéz kitalálni. Nézzetek a színpadra. A megvilágított mély színpadocskán egy játékszékecske állt. Dobos király hugának bababútorából. A székecske ülésén egy szemdiót láttunk. és a dió körül még hét bogáncsot. Mosolygos bácsi magyarázott. A szék az iskola. A dió, diócska. A hét bogáncs, ti vagytok. Lássuk hát, el lehet-e tüntetni a hét bogáncsot az iskolából. Diócska lassan mondani kezdte. Hókusz, pókus, ale, hop! És egy pillanatnyi sötétség után csak a dió volt a székecskén. Mondta ismét, hókusz, pókus, ale, hop! Megint egy pillanatnyi sötétség, és ismét ott volt a dió körül, a hét bogáncs. Neve nincs felkiáltott. El lehetett tüntetni, de Mosolygos bácsi levette a színpadocska fedelét. Nézzetek bele! És mi ámulva láttuk, hogy a színpadocskán, ott, ahol a széket féltük, csak tükör van. Székből pedig kettő is van ott, de rejtve. Mindkét oldalon egy-egy, majdnem szem közt a tükörrel. Az egyik székecskén egy szem dió, a néző meg azt szerint látja, hol az egyik, hol meg a másik székecskét, hogy az elsőtétülés pillanatában melyik felé fordítja a tükröt a bűvész. Miután hazakísértük Mosolygós bácsi-t a kertajtó előtt, neve nincs így szólt hozzá. Köszönjük, hogy nem tetszik megbüntetni minket. Mosolygós bácsi elmosolyodott. Amikor bementem az osztályba, Diócska ezt mondta nekem: Itt vannak a többiek is, csak úgy látszik, mintha nem lennének itt. Tessék, csak felhívni, felelni bármelyiküket, de tessék beleegyezni, hogy ma kivételesen én feleljek helyettük. Ebben én készséggel beleegyeztem. Ekkor mosolygós bácsi elkomolyodott, folytatta, és így történt hogy mindenikőtök kapott ma egy-egy kitűnőt. Neve nincs nyelvtámból, moha írásból, napraforgó földrajzból, és így tovább. Ha ez ti nem büntetés, más büntetéssel nem szolgálhatok. Szervusztok! Soha életemben nem hittem volna, hogy az is lehet büntetés, ha kitűnőt kap valamiből az ember. Ekkor megtudtam, lehet. Hosszú ideig álltunk lehajtott fővel, szótlanul a becsukott kert ajtó előtt. Még egymásra is féltünk nézni, hát még diócskára. Rettenetes volt a gondolat, hogyha majd felemeljük a fejünket és ránézünk, akkor ő előtte még jobban fogjuk szégyelni magunkat, mint amennyire már is szégyeltük magunkat egymás, és önmagunk előtt. Szervusztok, kedves kis barátaim! Szeretettel köszöntelek minnyájátokat! Muhabácsi szólt a gyerekekhez: Muhabácsi a törpe.